wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ikhwan fil jina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita akan membahas tentang pentingnya akhlakul karimah bahwasanya rasulullah SAW dikatakan oleh Allah SWT wa taala wa innaka Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang luhur, di atas akhlak yang mulia. Dan kemudian kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lekad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa contoh teladan yang baik maka berarti sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan memiliki khuluqun azim memiliki akhlak yang mulia akhlak yang luhur maka kita pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau untuk mencontoh beliau sebagai uswatun hasanah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ucapan-ucapan mereka ucapan manusia yang selalu atau sering berkata yang penting adalah aqidah yang penting adalah prinsip aqidah kita katakan benar bahawa aqidah adalah yang paling utama dan pertama tetapi bukankah aqidah akan membuahkan amalan salihah? bukankah aqidah akan melahirkan amalan yang saleh? Rasulullah SAW menyatakan inna fil jasadi mudurah ida saluhat seluhal jasadu kulluh wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya dan kalau dia jelek akan jelek pula seluruh tubuhnya ketahuilah itu adalah hati maka hati yang dipenuhi keimanan akidatul tauhid, aqidah. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya pasti akan membuahkan pada tubuhnya seluruhnya kebaikan-kebaikan, kebaikan dalam ibadah dan kebaikan dalam muamalah. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, semangat untuk takrben il Allah dengan ibadah salat dan salat-salat yang sunnahnya. Ibadah puasa Ramadhan Dengan puasa-puasa yang sunnahnya Ibadah zakat Dengan sadaqah-sadaqah yang sunnahnya Wahalumma jarrah Dan terus seperti itu Ada pun muamalah Maka tentunya Dengan hati yang bersih Dengan hati yang penuh iman Kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dia akan memiliki akhlakul karimah Akan memiliki sikap-sikap yang baik Akhlak yang luhur kepada saudaranya, kepada kerabatnya, kepada tamunya, kepada tetangganya, bahkan kepada seluruh manusia. Bahkan ada adab-adab dan akhlak menghadapi orang-orang kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir yang terikat janji dan lain-lainnya. Ikhwani fid dina'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis: "Aku zaeim bibeit fi rubd jannah, liman terak al mira'ah, wa inka nabuheko. Aku penjamin dengan satu rumah di sekitar surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan." Walaupun dia di pihak yang benar yakni tidak dianjurkan tidak disuruh untuk berbantah-bantahan saling menyerang dengan ucapan-ucapan walaupun dia di pihak yang benar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin dengan jannah fi robdil jannah kemudian dilanjutkan hadis ini dengan kalimat kedua wa baitin fi wasatil jannah dan aku jamin dengan rumah di tengah surga. Bagi siapa yang tarokal kezibah. Wa inkanamazihah. Bagi orang yang tidak berdusta. Meninggalkan kedustaan. Walaupun dalam guyon. Walaupun dalam bersendagurau. Yang kedua. Di antara adab yang luhur. Akhlak yang mulia. Tidak berdusta. Tidak membohongi kaum muslimin. Tidak mendustai kaum muslimin, walaupun dalam bercengkrama, walaupun dalam bergurau. Yang ketiga, kata Nabi, "Wa baybaytin fi a'laal jannah dan aku jamin dengan rumah di surga yang paling tingginya liman hasuna kullukhu bagi siapa yang bagus akhlaknya. kaum muslimin rahimani wa warahmatullah. Di sekitar surga, di tengah surga, dan di atas surga. Dari rincian kemudian pokoknya. Tidak berdusta adalah akhlak yang mulia. Tidak debat kusir saling menyerang satu dengan lainnya dengan ucapan-ucapan. Itu juga akhlak yang mulia. Kemudian Nabi menyatakan siapa yang hasunah kuluqhu anazaimun bibaitin fi aal al jannah, Aku menjamin dengan surga yang paling tinggi. Hadis ini barakallahu fikum dihasankan oleh al albani dalam Sahih tergib dan juga disahihkan oleh An Nawawi rahimahullah, dikeluarkan oleh Abu Dawud wat Tobarani dan juga Bayhaqi rahimahumullah. Maka hadis ini Barakallahu fiikum dikatakan sahih oleh para ulama oleh an-Nawawi rahimahullah dan dikatakan Hasan oleh Syekh Al Banii rahimahullah bahwasanya seorang yang bagus akhlaknya dijamin dengan surga yang paling tinggi diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam pernah ditanya tentang aktharuma yudkhilun nas aljannah apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga nabi menjawab taqwallah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa taala wa husnul dan kebaikan akhlak dijawab dengan dua jawaban satu batinnya yang satu zahirnya yaitu kebaikan lahir batin apa yang banyak memasukkan ke dalam surga? Taqwa Allah. Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, khusnul khuluq. Adab yang baik. Akhlak yang luhur. Akhlak yang luhur kalau lahir dari ketakwaan pada Allah. Ikhlas karena Allah sebagai ibadah untuk Allah. Maka dia akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Bahkan dikatakan aktharu man yukhilu anasul yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga kemudian ditanya yang sebaliknya apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab al-fam wal farj al-fam wal farj mulut dan kemaluan. Iqbal ibn dina'azakumullah. Dua perkara ini yang paling banyak memasukkan seseorang dalam neraka. Betapa ringannya lidah untuk digerakkan. Betapa mudahnya kalimat untuk diucapkan. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan. Innal abda layatakallam bikalimah. لا يرى لهبالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا زمونه ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak menganggap kalimat ini ada apa-apanya menganggap remeh ternyata yahwi biha fi nar jahannam 70 kharifa ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam sejarak 70 tahun perjalanan Ku Muslimin, Rahimani Warahimakum Allah. Digambarkan satu kalima. Innaal-Abda la Sedangkan kita dalam sehari sudah berapa kalimat yang kita ucapkan? Berapa kalimat yang baik? Berapa kalimat jelek? Berapa kalimat yang kita tidak tahu letaknya? Di kalimat ini di sisi Allah? Apakah mendekatkan kepada surga Atau mendekatkan kepada neraka Satu hari kita tidak hafal Berapa kalimat yang kita ucapkan Maka ini ancaman yang sangat mengerikan Meraqallahu fiikum, Ma yalfidhu min qawlin Illa ladayhi raqibun atid Tidaklah terucap satu kalimat dari mulut ini Kecuali ada raqib, ada atid Ada pencatat-pencatat yang mencatat kalimat-kalimat kita Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hendaklah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir faliyakul khairan auliaul mut hendaklah berbicara yang baik atau diam sehingga mudah dikoreksi kalau salah dan mudah diingat ketika kita di pembaringan hari ini saya bicara apa saja kalau ada yang keliru atau salah beristighfarlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada ketergelinciran segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkait dengan seseorang hendaklah besok kamu datangi dia dan menyatakan wala'afu mink. Aku minta maaf kepadamu. Aku tergelincir lidahku. Aku salah mengucapkan kemarin. Aku hanya bercanda tapi ucapanku salah dan aku akui astagfirullah. Yang pertama adalah astagfirullah. Yang pertama bertobat pada Allah. Urusan penilaian manusia adalah yang kesekian. Ikhwan ibnina' azakumullah. Muslimin rahimani wa rahimahumullah. Kita memeriksa kalimat-kalimat kita. Ucapan-ucapan kita. Karena urusannya hisab. Yawmal qiyamah. Karena urusannya bagaimana penilaian Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak bicara berapa pengikut status kita Kita tidak bicara tentang berapa follower kita Kita enggak ingin viral Kita bukan itu yang kita cari Yang kita cari adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Komuslimin Dikatakan oleh Nabi Yang aksaru man yudkhilun nasul nar adalah alfam yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah lisan, mulut yang berbicara sekian banyaknya dan berapa banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ucapan dusta, ucapan khianat ucapan mencerca, ucapan su suhriyah la yashhor qawmu min qawm jangan mengejek, jangan merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lain Asa yakunu khairum minhum bisa jadi yang dicerca itu lebih baik daripada yang mencercainya Allah Subhanahu wa taala yang menilai di sisi Allah catatannya Juga Allah katakan wala talmizu anfusakum jangan saling juluk-menjuluki jangan saling gelar-menggelari dengan gelaran yang jelek bi salisul fusuhu badal iman sejelek-jelek kefasikan adalah setelah keimanan Setelah mengaku beriman, tiba-tiba ucapannya jelek. Setelah menganggap dirinya seorang da'i, ucapannya jelek. Maka ini lebih jelek daripada ucapan-ucapan orang yang di bawahnya. Ucapan yang tidak mengerti agama, ucapan orang-orang awam. Dia salah, yang ini pun salah. Tetapi kalau dia mengerti ilmu, mengerti iman, masih mengucapkan kalimat yang jelek, maka bi bi'salismul fusuh. Itu sejelek-jelek kefasikan, kesafikan setelah beriman. Kefasikan setelah mengerti. Kefasikan setelah dia tahu kalau itu haram. Masih ditambah lagi dengan suud Berburuk sangka. Ya yuhalladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ijdanibu kethiran minawan. Tinggallah kebanyakan dari prasangka-prasangka. Karena kebanyakan prasangka itu dosa. Ini prasangka-prasangka jelek. Kemudian berikutnya ghibah. Walayaktab ba'adukum ba'adah. Jangan kalian saling mengghibahi. Menceritakan kejelekan saudaranya. Menceritakan aib-aib saudaranya. Bahkan ada yang bertanya kepada Nabi ya Rasulullah. Kalau ternyata yang aku ucapkan itu memang ada pada dia. Benar-benar ada. Kalau memang benar ada pada saudaramu. Maka itulah ghibah. Kalau tidak ada pada saudaramu itu namanya buhtan. In kana fi akhi kama taqul faqad tabtah. Kalau ada pada saudaramu, apa yang kamu ceritakan itulah ghibah. Dan kalau ternyata tidak ada faqad bahat. Berarti engkau berbuat buhtan, fitnah yang keji kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah yang sangat disayangkan. Yang sungguh sangat menyayat hati adalah kebanyakan orang menggibahi saudara yang percaya padanya. Teman dekatnya yang dia tidak mau curhat pada orang lain kecuali pada dia. Ya akhi, dia tengok kanan, dia tengok kiri takut ada yang dengar. Ya akhi, aku punya kekurangan begini, begini, begini. Gimana caranya supaya aku bisa lepas dari dosa ini? berarti orang ini dipercaya berarti orang ini sangat dipercaya ternyata setelah itu dia menceritakannya pada orang lain ternyata si fulan begini ternyata si fulan begini berarti orang ini pengkhianat bukan hanya ghibah tetapi pengkhianat karena apa yang diucapkan tadi adalah amanah yang diucapkan dari curhat tadi adalah amanah sebagaimana diriwayatkan kalau ada orang yang berkata kepadamu tsummaltafata kemudian menengok ke kanan dan ke kiri fahia amanah maka itu adalah amanah yang harus dijaga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang kedua yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah urusan kemaluan dari mulai zina liwa homo, lesbian dan sebagainya. Itu semuanya urusan kemaluan. Ditambah lagi dengan semua jalan-jalannya, pandangan yang haram, penglihatan yang haram, hubungan yang haram, sentuhan yang haram. Semuanya berujung kepada al-farj. Ikhan ibni na'azukum Allah. Lihatlah dua bagian dari tubuh manusia yang harus ekstra dijaga. Dijaga lidahnya. Jangan sampai mengucapkan perkara yang haram. Dijaga farjinya. Jangan sampai terjerumus pada yang haram. Karena dua perkara itulah. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Rasulullah salamahul afiyah. muslimin rahimani wa rahimukumullah. Disebutkan hadith ini. Dikeluarkan oleh Tirmidhi dan Imam Ahmad dan Ibn Husqibban. Dan Trimidi menyatakan hadis ini Hasan al dengan dikatakan oleh Hasan oleh Sheikh Al-Albani bahwa ini Hasan, sebagaimana dalam Sahihit Targhib. Kau Muslimin rahimani warahimukum Allah. Akhlakul Hasanah, akhlakul Kerima akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan menyebabkan Allah cinta kepada hambaNya. Kalau kita cari di Qur'an Innalaha yuhibbu Sesungguhnya Allah mencintai Silakan urutkan Apa saja yang disebutkan dalam ayat-ayat itu Pertama Innalaha yuhibbul muhsinin Allah mencintai orang-orang yang berbuat ehsan Kedua Innalaha yuhibbul sabirin Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang sabar yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha yuhibbul muqsitin Allah cinta orang-orang yang bersikap bijak bersikap adil Ikhwanu li semuanya akhlakul karimah sabar tidak pemarah itu akhlakul karimah sabar tidak melampaui batas itu akhlakul karimah sabar untuk tidak kebablasan tidak berlebihan tidak ekstrim. Itu juga akhlakul karima. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fasbir ala maa yakuluna wahjurhum hajuran jamila. Sabarlah dari ucapan-ucapan mereka. Kadang ucapan ejekan, ucapan yang merendahkan, ucapan tuduhan. Kata Allah fasbir ala maa yakulun Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum Hajaran jemila dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Suruh dijauhi, tetapi dengan cara yang baik. Karena ini adalah orang fasir, orang yang demikian dan demikian. Ucapannya kurang bagus. Lebih baik kita hindari dengan pelan-pelan, mundur teratur. Ikhwani bin Nahazohu Sabar, menghindar. Ida khatbah umul jahiluna. Qul salama kata Allah. Kalau diajak ngomong oleh jahilun, orang-orang jahil, orang-orang jahil, orang-orang yang mulutnya kurang bagus, qul salama. Imma bermakna ma'asalama ditinggalkan atau bermakna ucapan yang baik, ucapan yang menyelamatkan. Imma bermakna assalamu alaykum. Ka muslimina rahimani wa rahimakum. Ini juga akhlak yang mulia. Innallaha yuhibbus sabirin wallahu yuhibbus sabirin Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Mengapa terjadi akhlak yang buruk? Seringkali karena tidak sabar. Mengapa muncul caci maki? Biasanya karena tidak sabar. Mengapa seseorang mendolimi saudaranya sendiri? Biasanya karena tidak sabar dan sekian perkara jelek akhlak yang buruk. Sebabnya adalah ketidaksabaran. Maka Allah menyatakan, Wallahu yuhibbu sabirin. Allah cinta pada orang-orang yang sabar. Apa maknanya sabar? Sabar untuk tetap di atas sunnah. Walaupun hati jengkel. Tetapi sabar untuk tetap di atas sunnah nabawiyah Tetap sabar di atas akhlak yang luhur. Tetap sabar... Di atas hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Barakallahu Fikum kalimat berikutnya Inna Allahu Yuhibul Mukasirin Allah cinta pada orang-orang yang bersikap adil ini juga akhlak yang mulia bersikap bijak ini juga akhlak yang mulia dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan juga Tabarani dan Bayhaki mengatakan "Ahabba nah ibadillah ilallah ahasinuhum khuluqa". Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahuwataala adalah yang bagus akhlaknya. Ahasinuhum khuluqa dalam riwayat ahasinuhum khuluqa. Yang paling dicintai oleh Allah SWT Adalah yang paling baik Akhlaknya Juga diriwayatkan Yang juga riwayat yang sahih Yang disahihkan oleh Syekh al Taala Dalam silsilah Al-Hadis sahihah Dikeluarkan oleh Tirmidhi bahwa Rasulullah SAW menyatakan Inna min ahabbikum Ilayya Wa akramakum Minni majlisah Yom al Qiyamah, ahasinu hum khulqa, ahasinu Kata Nabi Al Salatu was yang paling aku cintai, ahabbakum ilayya. Tadi paling dicintai oleh Allah, sekarang paling dicintai oleh Rasul. Kata Rasul, ahabbakum ilayya, yang paling dicintai diantara kalian olehku dan akrabakum minni majlisan dan yang paling dekat majlisnya denganku adalah ahsanukum atau ahasinukum khuluqa adalah yang paling baik akhlaknya maka kaum muslimin rahimani warahimakumullah betapa pentingnya akhlakul kerima betapa urgennya akhlakul kerima jangan dianggap remeh masyarakat awam ketika melihat Orang-orang yang berpegang dengan sunnah, orang-orang yang berpegang dengan tauhid, mereka akan melihat pertama kali akhlaknya. Mengapa? Mereka nggak tahu keyakinanmu kayak apa. Nggak tahu. Mereka nggak bisa melihat tembus ke dalam hatimu. Nggak bisa. Yang mereka lihat adalah bohirnya. Bagaimana sama tetangga? Bagaimana dengan tamunya? Bagaimana dengan kaum muslimin? Bagaimana akhlaknya itu yang dilihat. Begitu dilihat akhlaknya baik, baru mereka bertanya, kamu dari aliran apa? Kami melihat betapa bagusnya akhlak kalian. Ikhwani wa dinazooqumullah muslimin rahimani warahim wakumullah. Ketika anak orang kafir dari Romawi tersesat datang ke pasukan muslimin. Ibunya sudah menangis, mati anakku, mati anakku. Karena masuk ke pihak musuh. Tetapi kaum muslimin tahu, akhlak yang diajarkan dalam Islam, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak. Diberi roti. Disikapi dengan baik. Dan disuruh pulang ke ibunya. Kembali membawa roti mereka terkejut. Anakku enggak diapa-apakan. Nak, kamu diapain? Enggak dia apapain. Keluar ti dari mana? Dikasih. Bagaimana mereka tidak tertarik dengan agama Islam? Bagaimana mereka tidak tertarik dengan luhurnya Akhlakul karimah yang diajarkan dalam Islam? Bahkan Ibnu Nadzukumullah satu negeri yang bernama Samarkand masuk Islam. Karena luhurnya akhlak kaum Muslimi, karena adilnya, bijaknya mereka, ketika masuk ke negeri Samarkand, menduduki negeri Samarkand, mereka saling berbisik satu sama lain sampai pimpinan mereka kaum Musyrik ini, ini berkata mereka punya pemimpin yang bijak coba salah satu pergi ke mereka ke pimpinannya ceritakan cerita ini kami tiba-tiba diserang tiba-tiba diduduki dan seterusnya anak muda ini sampai kepada Umar Nukhatab Raja Allah Taala Anhu dan menyaksikan kegaguman dan keadilan Umar Nukhatab dia balik Membawa surat. Diberikan pada pasukan Muslimin dan pimpinannya. Ternyata perintahnya harus keluar dari Samarka. Harus menawarkan sebelum memasuki dan menduduki. Menawarkan beberapa tawaran aslim taslam. Masuk Islam kalian selamat. Wa illa fajizya. Kalau tidak, kalian silahkan dalam agama kalian. Kami tidak memaksa. Tetapi kalian dibawa kekuasaan kami Dan membayar upeti Dan yang ketiga Kalau kalian tetap menolak Nuharibukum fisa bilillah Kami akan perangi kalian di jalan Allah Pasukan tadi Dengan surat dari pimpinannya Dari khalifah, keluar kembali Sudah berhasil menduduki Keluar kembali Ke perbatasan Dan kemudian berbaris di perbatasan Menyatakan kepada penduduk Samarkand Ya ahlah Samarkand Aslim taslam wa illa fajizya wa illa wahai penduduk samarkan masuk islamlah kalian kalian akan selamat kalau tidak maka jizyah maka kalau tidak kami akan perangi kalian fisabilillah maka seluruhnya menyatakan aslamna kami semua masuk islam mengucapkan syahadat la ilaha rasulullah dan ini diriwayatkan dalam sejarah Barakahulahufikum kisah penduduk satu negeri masuk Islam dengan mudah karena akhlakul kherima. Inallah yuhabil muqostin. Allah cinta pada orang-orang yang adil, yang bersikap bijak, bersikap adil. Kau muslimin rahimani warahimukum Allah. Disebutkan pula dalam riwayat yang sahih di dalam jamieus sahih. Mamin syai'in Filmi zani aqqal min husnul khuluq. Tidak ada di dalam timbangan nanti يوم القيامه yang lebih berat daripada husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang aqqal, yang lebih berat dalam timbangan nanti selain husnul khuluq. Akhon ibidina Azq sudah pernah kita sampaikan tadi bahwasanya husnul khuluq yang didasari keimanan yang didasari keikhlasan karena Allah bukan ingin tenar bukan ingin viral bukan ingin dipuji bukan ingin banyak follower-nya ada ikhlas lillah wa fillah maka ini yang ada nilainya adapun kalau karena ria karena ingin dipuji karena ingin banyak orang yang menyanjungnya, Maka tidak ada nilainya. Fala nukimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami tidak akan tegakkan untuk mereka timbangan. Amalan mereka menjadi haba'an mentura. Menjadi debu yang diterbangkan angin. Ikhuni ibnina'azukumullah kumuslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan kemudian. Kita membandingkan. Bukankah ada yang lebih berat yaitu aqidah? Iku nabidina a'zakumullah. Kalau aqidah melahirkan husnul khuluk. Maka itu yang ada nilainya. Tetapi barakallahu fikum bagaimana? Kalau ada husnul khuluk, tidak ada aqidah. Tidak dihitung oleh Allah SWT. Sebagai amalan soleh. Karena itu riak. Orang-orang yang beramal soleh kerana riak. Yawm al-qiyamah akan dikatakan kepadanya. Idhabu ila man kuntum turauna hal tajidu minhum jazaa'a Silakan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian ingin dipuji karenanya Apakah kalian dapati dari mereka pahala jazaa'a balasan Ini barakallahu fikum untuk merendahkan mereka para mura'in orang-orang yang riak. Saya ulang-ulangi kalimat ini karena sekarang nasallallahu alaihi wasallam alafiah manusia tidak lagi atau kurang dalam memikirkan urusan penilaian di sisi Allah penilaian mereka di HP-nya berapa yang memuji berapa yang mencerca berapa yang mendukung berapa yang nge-like berapa yang begini berapa yang begini ikhwanu biduna'azukumullah ini musibah wallahi ini musibah kita diajarkan untuk ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisina dengan ikhlas lahuddin untuk Allah lah agama ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah masih ada hadis lain yang menunjukkan betapa pentingnya akhlakul karimah Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan inar rajul la yudrik bi husni qaimil lail wa nahar seseorang bisa mencapai dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang yang qiyamul lail dan orang yang sawmun nahar bangun malam untuk salat dan yang berpuasa di siang hari ruahu Abu Dawud wa Ahmad wa hakim wa wafaqahul dahabi tashehnya Imam Hakim disepakati oleh Imam dahabi wa sahaha walal bahani ikhwan ibadina azokumullah dengan akhlaqul karim derajatnya bisa mencapai derajat orang yang qiyamul lail dan siamun nahar berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari dalam lafaz lain disebutkan innal muslimul musaddad muslim yang lurus layadrik darajatas sawam alqawwab kesungguhnya seorang muslim yang lurus bisa mencapai derajat kawam, sawam Kawam itu yang selalu dia mulai. Sawam yang selalu saum, selalu puasa. Tentunya yang paling bagus puasa Daud, bukan terus menerus puasa. Kala yang juga kawam biayatillah, yang berdiri di tengah malam dengan membaca ayat-ayat Allah. Azza wa wajall dikatakan likar, -qaram, likaromi. Baribatihi. Bisa mencapai Derajat kawam Likarami Dori batihi Karena baiknya Perangai dia Beribah, maknanya adalah Perangai, sajiah Sifat, dengan akhlakul Kiriman, dengan perangai Yang baik, maka dia Bisa mencapai derajat Al-Qawam, al-Sawam Komuslimin, rahimani Warahimukumullah akhlakul hasanah adalah sebaik-baik amalan salat adalah dasar Islam rukun dari rukun-rukun Islam tetapi barakallahu fikum rukun Islam ini yang bernama salat memiliki asar-asar memiliki pengaruh-pengaruh kalau salatnya khusyur sebab kalau salatnya tidak khusyuk, salatnya kosong. Kalau salatnya tidak lengkap syarat-syaratnya, maka salatnya kosong. Bahkan Allah Subhanahu mengancam orang yang salat yang lalai dari salatnya. Wailul lil musalli alladzina hum fi salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat Yaitu yang lalai dalam sholatnya. Sholat tidak pada waktunya. Keluar dari waktunya. Tidak dengan rukun-rukunnya. Sholat tidak dengan aturannya. Sholat tidak dengan syarat-syaratnya. Atau sholat tidak ada khusyuknya. Padahal kalau sholat itu khusyuk. Dikatakan adalah Allah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar bukankah ini akhlakul karimah artinya barakallahu fikum. salat yang benar salat yang khusyuk. akan melahirkan akhlakul karimah yaitu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Ya Abadhar Ala adulluka ala khaslatayni Huma akhaftu ala dhahri Wa azkal fil bizan Wahai Abadhar Maukah aku tunjukkan dua perkara Yang dia ringan dipikul di punggung Tetapi dia berat di timbangan Daripada yang lainnya Qala bala, Ya Rasulullah Kata Abu Dar, tentu ya Rasulullah. Kata Abu Dar, Tuntu ya untuk Kata Abu berakhlakul Tuntu Wa Rasulullah. Kata dan banyak diam. ya Rasulullah. Kata Abu Dar, Tuntu ya Rasulullah. Kata Abu Dar, Tuntu ya Rasulullah. Kata Abu Dar, Tuntu ya Rasulullah. Kata Abu yang pertama husnul khuluq yang satu bagian dari husnul khuluq yaitu husnul sant untuk diam. Barakallahu fiikum pada perkara-perkara yang tidak baik. Berbicara yang baik atau diam. Fal ladzi Muhammadin bi demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ma amilal khalaiq bimithlihi ma tidak ada amalan-amalan makhluk yang seperti ini. Maksudnya yang nilainya setinggi khusnul khuluk. Dan untuk memperbanyak diam. Ikhudibidina'azukullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la. Dan juga al Bazzar Dan juga Tabrani Rahimahullahu Ta'ala. Di dalam Mu'jamul Awsab. Wa jawada isnadahu. Dan sana dia dianggap jayid. Dianggap bagus sanatnya oleh al mundiri Rahimahullah taala dalam at-targhib at-tarhib dan juga Baihaqi meriwayatkan dan juga al haythami menyatakan dalam Majmu'uz Zawaid ruwatuhu thiqat rawi-rawinya terpercaya waktunya ada takfadal adzan dulu masih ada satu atau dua hadis lagi semoga taufik wal afia wa hidayah wa Eh, Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulullah Ala alihi wa ashabihi Wa mawala Amma ba'ad Ikhwanifidina azzakum Allah Sebagai penutup Perlu kita ketahui Bahawa akhlakul karimah Sangat lengkap Di dalamnya Yani bukan Akhlak kepada manusia saja tadi akhlak termasuk akhlak kepada Allah akhlak kepada rasulnya akhlak kepada para ulama akhlak kepada para penguasa akhlak kepada orang tua akhlak kepada teman akhlak kepada kerabat saudara family handai tolan akhlak kepada sesama muslim secara umum Akhlak pada tetangga Akhlak pada tamu Maka rinciannya Tentu akan panjang Bahawa akhlak kepada Allah SWT Kita mengesakannya Jangan menyekutukannya Dengan sesuatu apapun Tidak kita Meminta kecuali kepada Allah Tidak bertawakal Kecuali kepada Allah Tidak kembali Dalam kesusahan kecuali kepada Allah ini barakallahu fikum. Akhlak kepada Allah SWT. Akhlak kepada Nabi-Nya. Rasulnya AS. Mengimaninya bahawa beliau adalah utusan Allah SWT. Memuliakannya. Meninggikannya. Meneladaninya. Menghormatinya. Dan tidak mengalahkan ucapannya dengan ucapan lain. La tuqaddimu. Baina yadailah. Wa wa Diajarkan adab untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya Kalau sudah ada ucapan Allah Sudah ada ucapan Rasulnya Maka jangan lancang Gegabah Berbicara lain Selain apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul Bahkan Termasuk akhlak kepada Nabi Jangan mengeraskan suara Di hadapan Nabi Ketika Nabi masih hidup. Dan Imam Malik rahimahullah. Walaupun setelah Nabi wafat. Beliau tidak berani berbicara keras di dekatnya. Di masjid Nabawi. Di Rawdha. Beliau berbicara dengan berbisik. Karena takut. Dengan ayat Allah yang menyatakan. La tarfa'u aswatakum fauqa sawtin Nabi. Jangan kamu keraskan suaramu di atas suara Nabi. Suara saja dikeraskan lebih dari suara Nabi. Qajhari ba'dikum li ba'd. Seperti kalian mengeraskan suara sebagian terhadap sebagian yang lain, itu dilarang. Ikhan Ibnu sehingga ketika turun ayat ini. Ada sahabat yang terus-menerus menangis di rumahnya. Sampai Nabi kehilangan. Aina fulal. Dicari. Aina fulal. Di mana dia? Dijawab yang mencari tadi. Ya Rasulullah. Aku dapati dia di rumahnya dalam keadaan terus-menerus menangis. Tanyakan. Mengapa? Dikatakan kepadanya. Mengapa kamu menangis terus? Wallahi inni kuntu. Sungguh demi Allah, akulah yang paling keras suaranya ketika itu. Begitu ayat itu turun, maka jelas itu maksudnya aku. Kata Nabi Akhirhu beritakan dia bahwa dia minahil jannah, bahwa dia termasuk penduduk surga. Satu orang yang masih berjalan di muka bumi, tapi Nabi sudah mengatakan dia penduduk surga. Ehunibil Naso, cum karena orang yang betul-betul menyesali perbuatannya ketika turun ayat tadi. Kaum muslimin, rahimani wa Apa ancamannya? Anta bapa a'malukum wa antum la tash'irun. Jangan sampai menggugurkan amalan-amalan kalian, kalian tidak merasa. Kata Ibnu rahimahullah, kalau mengeraskan suara, faulumu suara saja menggugurkan amalan Bagaimana kalau ucapan kita mengalahkan ucapan Nabi? Pendapat pribadi kita mengalahkan ucapan hadis. Kata Abdul Khayyim, Bukankah itu lebih-lebih lagi menggugurkan amalan? Antah amalukum, wa antum la tash'urun. Akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Dan juga barakallahu fiikum. Adab kepada orang tua Berbakti kepada orang tua Adab kepada ulama Memuliakan mereka Tidak menjatuhkan kehormatan mereka Meminta bimbingan mereka Bersimpuh di hadapannya Menimba ilmu dari mereka Ini akhlak al-kirimah kepada para ulama Sehingga wajar Kalau dikatakan Husnul khuluqi Wahusnul jiwari Ya'muranid diyar Wayazidani fil a'mar kebaikan akhlak, kebaikan bergaul, akan meramaikan ma'amur diar, akan meramaikan diar, dan yazidani fil-a'mar. Iqan ibn A'azukumullah, akan menambah umur seseorang. Dan diantara maknanya adalah, karena Allah tahu menakdirkan akhlaknya dia mulia, Allah tambahkan umurnya. Itu satu. Tafsir kedua, bahasanya walaupun dia wafat, namanya tidak pernah mati, selalu disebut-sebut, namanya tidak pernah sirna dari benak kaum Muslimin. Fulan, masya Allah, fulan istimewa, fulan saleh, mukmin, taqi, seperti. Akhlak para ulama yang sampai hari ini masih disebut-sebut Imam Fulan Rahimahullah Imam Fulan Rahimahullah karena kebaikan akhlak mereka Ikhul Ibn Kita cukupkan sampai di sini Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan Dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini Semoga Allah SWT ta memberikan taufik kepada kita semuanya Agar bisa berakhlakul kerima Semoga Allah SWT memberikan kepada kita thabat Al-Tawheed. Al-Sunnah. Wa ala Akhlaqil Kerimah. Amin. Wa Sala'Allah ala Muhammadin. Wa ala alihi. Wa ashabihi. Wa salam atasliman kithira. Subhanakallahum wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta sakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.